Arratxalde honen txuleok eta ongi etorri metal garrasira Ongi etorri... Eba... Jode... Ez naiz... Asko gerturatu behar mikroetara Ongi etorri metal garrasira antset me Metal saio berena... Eta bakarra... <laughs> hemen antset erratiko estudiotekan... Larrogeita erratzi puntoz azpian... Bederatziak direlarik... Kaixoa jert... Produktoere eta zuzendaria... Kaixander... Zemos... Ah, hemen, pues, bueno... Azterketetan! Azterketetan. Azterketaak! Puta mierda. <risa> e, ez gara sartu Facebooken. Eh? Baina, nikusi dugu, eh? Baina, e, bueno, lehenengo esan bar dugu, bai, astean aztean egin nula pixka trampa. Ba, ez din izan genun Ba, bueno, trampa ez... Es... Bai, baina, bueno, ez din izan genuen <risa> grabatu garazok izan <risa> egin dituen eta, bueno, pixkaat grabak eta... Uh, saio... Bai. Birgrabatutako saio bat jarri genuen. Bai. Mm. egun bueno, hemen gaudeia, bai, direkto... Engaude garrira. zenean! Eske. METAL! Yes. <risa> <risa> <tose> Uztut, olako etenak txerrak direlaz ego gotxuegi etortzen zara gero horrengo saioan. <risa> jo, eski nik, nik monokin geratzen. Klaro, horregatik. <oso>. <risa> baina, bueno, bai, eh, hori, esaten eh, nahi Ba Ez dugula orain Facebooka behiratu justo horrein, baina... Bifanz, uste dut, dugula? Menzu behiratzea segundatea. Bai, mesedez. Tararara, tararara, tararara... tararara. Komenzatu zebait, Ander, zure azterketa edarroiek, o... Boa. <tose> Baya mierda azterketa Ai ba, musika hilda Hilda, bukatu daia? Jodes azkar Ui? Ah, bian Musika, mesez? Aher? Itxi dut Abesti <risa> guztiak itxi dituz Ez, itxi dut abesti hori Ah, bueno, bensat Ba, hori Ba, hori Eten, eten alditxo bat egin behar izan genula Baina berriro gaudelemen bultan Atokar los cojones pizkabat Horain bai Musika Eta, eta hori Eee... Zagitzar, zagitzar, zagitzar, zagitzar, zagitzar... Hori, e, komentatuko denun... Horein e, dela bihazte, ba... E, Onda lagun batzuk, ba... Azken geltokia izteneko... Irratiprogramat hasi e, zutela... Eee... Taldeen... Taldei buruzko monografikoak egiten zituztela eta... Bueno... Ba... Entzun, entzun alditxo batean manion, eta... Bueno... Oso, ne, ondo da iruditzen zait... Eee... Laguna Artea niña, te verás la ba, risas asegurada, aseguradas Te verás, asperte más adelante, va Si lo hacibe que hoy ratico, va, ba, haz programa Ni que me va a Ruiz, ¿sabes? ¿Qué es? Bueno, ahora en el lagún, ¿verdad? Por eso en el lagún, ¿verdad? Esto te gusta, <risa> Me cago en la leche, se han desapuntado todos Al, Bueno, Alfonso... ¡Alfonso! ¡Fans! Hori egintzen bai, egin bai pasaren hastiak, baina hori bai, biluako lagun bat dugu, eta... Alfonso krak! <risa> bai, nik ez dakit egual san Mira, ez dugu grabatzen, aste bat, eta ja, dezapuntan. Ja, ja, Meikagoen ja, da lehetsik. Ez azizkuzak inanda. <risa> <non, der. risa> Asmatu duzu, edo amertxe egin duzu, ez Gero biratuko dugu, eta ikusiko dugu. Nik ez dut gauzak asmatzen. Bai, bueno. Pakarrik mozkor nagonean. <risa> ser bueno, serdugu, aste, bueno, programa no ba, metal. Piscat, eh, programa variado. Ayer me sorprendes, bai. Gaur nu meta la Carrizo. Bai. <laughs> eskara da. Echaro crack. Inork ez du idazten, bakarrik eh, Josebak idatzen lenguenean. Bai. Bat idazten dut, a bueno, ez gaitu betien zuten. Aber, animaros, animaros. <laughs> Ba bai. Estakit. Ponerte task, no he gusta na, dira, zen da, zen dira gauza esan horrendik ana marretar arte ez. Baia bueno. Así coralla programekin. Así ko era. Berriekin ayer. Na, suma sola. Blind Guardian Valhallaren bertsio berri bat egindu. Talde alemaniarrak, Valhalla klasikoaren bertsio berri bat grabatu du Kai Hansen gamarrei taldeko abeslariarekin. Abesti hau Memories of a Time to Come diskaberrian aurkituko duzue eta 2000 abian zehar kaleratuko da. Amona marz, eh, berkatu, Amona Marth, minibira hogei garren urte ospatzeko. Talde bikingoak, hogei garren urte ospatzeko minibira bat prestatzen ari da, bos kontzer izango dira, eta... Hortengo abuztuuan ospatuko dira Alemania, Alemanian hiru, Holanda eta Polonian. Sonnezferko esfer, son kartela argitzen ari da. Dagoeko hortengo edisioraako hamalhau talde ezagutu dira, horien artean Metallica, Slayer, Within Temptation, Son Garden eta mastodon izango direlarik bertan Getafeko, zelaietan. Bere laugarren edizioa betetzen du Sony esferek eta lehen aldiz hiru ezenatoki izango dituzte. Yeah. yeah! Bueno, gaur, barkatu, bar ez, <laughs> ez dugu izan asko prestatzeko baina, bueno, hemen kaude airean. Ez dugu ez, dugu ez taukiratu musika de, de berriaz. Ez, jarri du neko nintxe berti <laughs> <en laughs> ondawaken. Eta gaineat, joe, trabatzen nahiz emein mekaguin la letxe gora Anderren euskera. <laughs> Eta, bueno, ba hori, despues de kontar Anderren miserias, ez ez, ez, ez nahiz azterketen, azterketen iguruz <laughs> eh, ez dute zer zen. <laughs> Eta, bueno, buena. Zerrekin hasiko gara gaurra dertu. Bueno, ba... Janshi Kurchiek emango dizuzu. Janshi Crunch? Mango... De, hecho, de latinas Crunch. Emango dizuberak... Cristonako tip... tripatza gaurra dut zan. Bai, ba, bueno. Ba, berri eta... Ez argi gara, tuzea besti dao. Oh. Kabo en la leche. <tipatza> Ez da, entzunt da osoa? Bai, bai, bai. Ah. Ba, nik izketan egon, eh? Ez berriro jarri. Bueno, bai jarreko... Orain, bai. Orain, bai. Valhalla. ¡Oh! Bai, va, ba, bueno. Beti conturazen eh, aizu que kartzen suela arrazo eiren batega tika bestia, bai, bueno. Gaur coincidentia bat eukidutnik. Diretzen dios la, la conspiración de Ander. <risa> Bani, bueno, bentsad coincidentia chobat eukidut, eta, bueno, va... Ba, ¡Bravo! ¡Bravo! Hai... <risa> Blind Guardianen, bai, Valhalla estionen berxío berria hipatu dugu, eta... Ba. Eta, bueno, ba, talde hau... Ba ez da asko... Azken urtea asko mugitu den, ezen diska handirek atera duena, baina, bueno... Ego naiz begiratzen, da, bueno... Ba, karri du eta bat, bere azken diskakoa. Juhu! Bai, bueno, ba, esan sa, genuen, ez? Horten e, galeratzeko prestatzen ari dela... Hori da, baita ere. Erreko pale azi gado... Ah, izango dira denako lako versioak edo... Re... E... Bueno, ez... E, bertsio batzuk gain dituzte birgrabaketa batzuk, remasterizazioak eta bar. baina bueno, izango da abest, karrera osoko abesti bilketa ah. bat, abesti batzuk barri, ba hori. berriro egin dituzte honen adibidez, honen adibidea, fiskat komentatzenun antena zkanpo ba hori, ez? fiskat artifiziala ateratzen da. Bai, jarri utzi atitzo bat, ez? eta bueno, A otsuna oo zure zelaren da jansikurs, antu da pixka da gai ganzen. Bai. Ta bai, gesan oso metal oso prest, bai, oso bai. artistikamente bai. oso, oso ondo <laughs> konpondutako dutako ez da kit, ez bertsi bat. Ondo gaiegi, e, igual. <laughs> bai, bai, bai. Está igual. Está Zen bat urte ditu jansikrunch. Eh, <laughs> jansikrunch barkatu bai, gai ganzen. Gai ganzen, jops. Ser ser bai. de ensayo que uba. Sueta nik. Baina, baina, iru, lau edo amar, aldiz, gehiago, droga <laughs> probatu ditu tipo rek. Bai. Zer esan diez ailek egu. <laughs> bai, Historia biba del metal. Bai, baina... Ez dakit edo, ulergarriagoa da, urte horiekin, ikustea, bajadatxo bat agotxean, da saiatzea, ez eta latzea, iruditzea hemen Ba berri zo gehi, sa, guri sinieste arazten saiatzea ditula hogei urte, ba ez, dituzu hogei urte, gizon Eske, Bueno, gainera hori ez, horrein, horrein hasi dela proie, proiektu ez, edo hasi, hasi behar zule esan genuen berriten ez eh? noa zen taldean Kai jansen? Bai kai jansen eta, eta noa zen e, bestea, e, helloween egon, egon zena, bai, e, abeslaria Zare, Michael Kisken Michael Kisken Bai, usted te... Bai, usted te... Igual... Igual... Amestu, ¿eh? Peña Joder, Ander, zado de gaur Asmakor Asmakor, bai Vamos a inventarnos noticias Hansen eta Kisken Gusteo bai, etze, ¿eh? Beiratu en Wikipedia search casi Hansen se une a Michael Kisken Toma Unisonic ves esa... Eguiazko azen Ondo, onda, Ander Joder, Nagor, en la brecha de las noticias del metal. ¡Bai, bai, bai! Unisonic, eh, bazne, entzunar, Bai, entzun goitu, ba, Cristonako estudioko arregloak. Seguro. Joder, porque bestiak ere galduda hocha, eh. ¡Joder! ¡Dios! Zuzenean, bueno, zuzenean ikusteko es dute zan aukerarik, es, baina, ahur, bueno, joan den udarako bakeneko konzertuetani bidiak ikusita, eta, bueno... Batek jartzen zuen Mr. vibratoman eta nik dut, e, oso, ez oso... Ejokia zen. <laughs> Bibratoa bueno, bai, pero, pero ez du abotxa, ez ja. ez du zain du edo, edo galdu. Bai. Ba, ba, liteka, ez dakit. Ez dakit, hori, zer gehi esan. Bueltaatu gaitezen Blind Guardianera. Blind Guardianera. Bai, ba, bai, Blankardian. <laughs> ba, ba, bueno, patu ezera, azken urteetan, ba, diska berri, handirik ez egin, e, 2006-an eta zuten nik gogoratzen duen azkena. Eta da dute 2000 marran beste bat, baina, bueno, 2006an eta zuten horit, twisting the mid bertatik, bueno, ba, fly abestia izan zen pixkaten zutera eman zena, baina hakoan dizka etzun bai, Dean artean, etzun, hai, hai, hai, hai. etzun, bai. etzun zon nindarra. arpen handia izan bai, Etzun nindarra askorik ez Eta nik egin ez dut asko entzun diska berria, baina, bueno, e, Youtube-en entzun dituan ahestia badirudi, eta jendean artean ere kritiketan ere, esan sanda, ba, berreskuratu dutela pixkat estilo hori, eta bueno, ba, espero ezagun... Ba, bueno. ba, bueno. Nei twist of a mehiz hori ez zetzen asko gustatu, baina nire gizta, disko ya. favoritoa dibetz hori, eh, nahi taz de opera da eta nahi taz de opera da px, gauza ez berdina eh, estilok bera hien estilo klasikoarekiko, ez? Ez da, e, interneten baduz dute, YouTube-en e, e, askatzen dituzte horre, Guardian TV izeneko, mm. ba hori, elkarrizketa horiek. Bai. Eta bertan esaten zuten, ba, bueno, e, pentsat beti, hori, estilo klasiko arrespetatu zez, baina gauza berreke egiteko e, nahia zutela, eta, bueno, kaldetzen zioten hori, e, gitarra jolearia, er, berazen taldean e, ba hori, ba, blind guardian bakarrik e, ba, blind guardian taldean bakarrik segona eta kamponezun beste proiekturik ez eta esaten zuen ba hori ba, bakarrik blind guardianen jotzeko mm -hmm. e, jotzak gustat zitzagilo eta eta jazta mm -hmm. <laughs> bai, ba bueno, ba nik eh, gaur ekarri dut, ba 2004 diskaako eh, at the of time diskakoa besti bat Ta berdan, bueno, a batean mintzat, ba, nabaritzen da, ez, e, ba garai honeko edo, ez, e, jendea goratzen duen Cuando estaba en la cresta de la ola. Ba hori da eta gainera ba bueno, era entzungo abestia, ba, taldeak berak eh kontsideratzen du ba, bait, lhazbait, e, eh, potente POTENTEA! Ez, e, aldak izan duen garapena, ba no las bai laburbiltzen duen abestia, es, et klasikotik edo eta orainera, ba bueno. Ba, Campora poskara. Joseina. Zaber? <laughs> bueno, <laughs> ba, entzungo dugu abestia. Entzungo dugu. A voice in the dark. Eta gustatzen dut, Ba, egun dago, gauratzen ah. du pixka, ez? Jo, ego ah, gainea, gaine, fanzeto vida gara. Ah, Gasta. Nola aldatzen dut, Gernika? De gernika. No jo, e... Eh. Tipo hor no. Gernika eta zuen, hor gauden mila pertsona eta pentsatzen zuen dena Gernika. Bai, herri oso hor zebola. <laughs> mila pertsona, jo, hori... Bueno, mila... Ka... Gainezka bai. bai, bai. Eta zer da hor... Txakur... Zauka dauek... Entzuten direnak akez? Eta egin, nik Ba, bai, ba, bueno Eee... Horren dela, egun batzuk, bueno, egun batzuk lau lengua ezten prestatu du Lengua ezterako prestatu na nun, pero bueno Horren dela, egun batzu jakin da, ba miseratio, Miseration, Miseration Whatever Eta aldeak Eee... bueno, lan berria apestatzen dela eta Eta single berri bat kaleratu dula, ez? Eee... Eta esango zuten nortzu dira Miseration away, gees? Miseration, whatever Ba, Suediako Brutaldez, bai Brutaldez eh, generan sartuko luke, luke. Eh, Brutaldez, Suediako Brutaldez banda bat da eh, Ez duzute zagoetuko aki ama, abezlaria, ba, Christian Abels Albestam, eh, da Eh, ta bueno, escar escar taldeko abeslari hoe, ez. Eh, mm -hmm. taldean, ba bueno, Navarra menazen, ba, berak eh ahots o ez? Eh, pues mm -hmm. pizkatigo volumenales, ez? Eh. Pues gaiten zu na bocha, tal librean zu. melodikoak ere bai, ez? Ta ba Cristonako va, habilitate ber da hori gaiteko. Gero, bueno, talde hau utzitzun 2006an eta proiektu hau hasi zuen. Bueno, proiektu hau eta gero, e, taldeeko beste batekin ere bai. Jani e, Estebanovitz e, taldeeko partaidarekin. E, eta, bueno, e, misereizion taldea osatu zuten. Ez da, talde bakarra, ba, solusion... Berroita, berroita bost. Berroita bost, berroita bost taldea ere bai. bai. bai. E, daute, generoa ez da oso berdina, bai, bueno... E, Cristianen ba, doaiak horiek eh, dira eta bueno, ba, mm. bere musika egiten duen musika ba, beti eh, tokio horretan mugituko da ez eh, ez du ja, bueno, hotx melodikoetan ez da, ez da asko garatzen horrein ba, ez dakit lat hauel punto de, del brutaldez eta, eta, bueno pues hor dugu eh, Cristian abestan abestlaria Eh, a ver en zumbo du una bestilla morfogénesis morfoges morfogénesis tócate los <ríe> los génesis morfogénesis a bestia data bueno hacen un al dicho a matertera esango te. Qué mariconada Harry. Saldak eta. Ba bai, egin dut pixka de, fail, kristonako <laughs> fail. Baori, ahí ba. eh, no? esan duguna una bestia hori, orein kaleratu dutena bestia da, eh YouTubeen bidez e, aurkitu izan dezakezu mi taldearena eta hau jarri dena, bere E, talde oi eskai eskarzaimetri taldearen ia berea, ehs, osea bai bai, berakabeesten bera, zen bera bai, hori pizkatikusten da hori, ehs, nola guturolaketa melodikoak e, jarri dituz. Bai, gustatzen zaiz nereak Bai, kontrastea ez da ke. Kontrastea polichada. Bai, ne gustatzen zaiz. Ne bakarrik buya, pues <risa> no está chopa a mi. A <risa> grito pelao. <risa> es, es, es. Ba bueno, romantikoak gara. gara jartzen Gaur argi giegi dagomen, ehs. <risa> Ay, está aquí, está, está, está, está ambiente romántico. Es no, no, no, no. eh, que te ahorita vos tira, ayer Sembra se mergen en un ambiente íntimo, a <risa> Joder, se vale de Ay, romántico. Ay, ayer se guapo so de Arela. Dios. Dei de nos a su underwear carricarme esas. Ay, bueno, va Baina, bau, sonata artikaren... Klasiko! Balader bat da, talula. Zenbat eta zenbat alditan... Metalero batek... Ez dakit... Sandio beren eskari ez. Ezagutuen eskari tira. Ah, si, buah... Te ba gustar el jebi, si tiene kanzi. Eta jartzen dizkire, horrelako mariko nadak. Nik etzun du jende asko ez du la metalen zuten Eta honartzen duten metalean aiten direla... Ba musika go balada bai. ederra asko. Bai. Musika munduko ederrenetakoak. Ba eta obligatoria da eta. Eza... Toten ez zaizu iruditzen, eh, o sea, irtera de raza dela. Ze balada keite? Bai. Pff, hombre, está aquí te irtera raza. E, e, igual nagos otra, o por <laughs> eh, por John Bon Jovi. Bon Jovi. Ah, ba, ez está aquí, esto está. Bon Jovi gatartzen disko bat, eta amaika bestit ikutekan dira balada. <risa> bai, bai, bueno, ez dakit. Bai, ez barin, da? dut entzuleak en e, zaizkioela e, gustatuko Bon Jovi. <risa> Gustatzen ba zaio irrati itzaltzea, eh? kezekite de azerfan. De... Ez, ez, ez egin kasori. Hemen borroka ziko dugu, neri Bon Jovi erena besti asko gustan ez ezkitea. Eh? <risa> joder, pero hoy es el primer lugar. Eh, temazo. Copón, bendito. Bueno, eh, son atártica. Ba, ba, y cuando se ha pasado en este año, no se ha Bueno, ni siquiera prestó a San Sebastián. ¡Oh! Dicho ¡Oh! ¡Qué cagada! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ba, da, san, de, son atártica. Son atártica. Ba, Batzu, badu egina gure e, hiriburuaren gipuzko arron, hiriburu nio-nostiaren abesti bai. bat, eta... Bai, gainera, bai, dedikatuta. Bai, bai, bai, e. oza, <laughs> era esantzuten, asko <laughs> uzatetzi dutxaila, eta, bueno, hiriaren e, omen ezein dakoa, eta, bueno. Beno, badakigu, ba, metalero batentzako hiria ez dela donosti, pero, bueno, bago... Lekutxo horren bat, minutoa medio. <risa> minutoa i medio edo da no? bestea, eh, txiki edo zaino ezagin ezagin ezagin da. Elbar pirata, jende guztiak elbar pirata. Gure ez da post pos da... Donosti. Bar ah. Ah, ah, bai. <risa> donosti horak horren. E, eh, e, eh, e. Eh. Eta... Ne nahi du joan bata aplanerat askatu Slipknot. <risa> <risa> Slipknot berantago. Bai, bai, ba, bueno, bai, bueno, oskartzen diogu ez... Oskalerriako, ba, hiri baten Homen ez e, abestia itatik Eta bueno, denoak izagutuko zutez ya, Pa uno que nos hace, no? Bai, ez dugu Aurkaztu bar dugu Bai, bueno, Finlandiako Power Metal talderik Hemen Haudiena esan dezako es Hemen bai, ez da asko nabarituko, baina e, bueno, oso zago dira bere klatutxoak engatik bai. Eta San Sebastianen pff, bai, aso, Oso barri en alditzen da bai. eh, Bueno, bueno eksistentzia luzeko talde bat bai. klasikoa ba, power metal eee ezakit munduan ez eta mm -hmm. bueno nahi guztan zezkit eh ez nahiz oso power metalera baina baina abesti honak egiten dituzte azkeneko diskoak pixka flojoak iruditzen zezkit baina bai, nik ustut asko jarraitu aholako talde asko galditzen naiz bere talde bere <laughs> bai. abesti kl klasiko ekin baina bai. Zidud, jar... Bete, kero hitz gitz. Baina, ez ditut, jarra hitu, bai zidud, jarritu, esan... Barakit, eh, bat, eh, taldeko sortzaietako bat joan zela, eta sortuzula eh, beste talde bat, beste talde Finlandia famatu bateko eslariarekin, oren esnaiz goazen, kotipelto, ozera best... Ah, bai, esnaiz eh, goazen, bueno, ez du importa. Bueno, bai, goratzen, eh, taldea deitzen da, eh, kain soferen, Nuizbait edo alkarriko dagozerbait. Baina, bueno, bitartean, ba, bueno, berandu ere, baina donostiara... San Sebastian. Hore da. San Sebastián San Sebastián uh, Azentarra, kien esamara zu? Bai, margaru. finlandiako Eta, Eiert, aztu zaitzu esatea ba, Sonatartika, Finlandiako direla Eta Finlandia rizena dutela Finlandia rizena, bai. sonatartika Zaitzu, su, zara superfan de los nombres finlandeses Maizena, sonatartika Ta, taldeko parte dena Ah, kabuen la leche Kapitan obius isobius Zaito ocurritu <risa> Oantxe ingo dut Bekagoin la leche Joder, eskakirztan que piagustan Ni <risa> <risa> eskeran dar Ez derregatik aier Eta aier Egarten agai biratzen ari den bitartean Ja esta Aiba, me kabuen la leche Tonikako Tonikako Elias Bilianen Marco Pasikovsky. Toma. Orida ruso, seguro. Tomi Portimo. Es que seis en daure. ¡Qué grande! Bueno, ya está. Ya emocionado tú naís. ¡Toni Caco! Ya Se me mató de tan colaborado tú Bueno, en fin. Urrengo, bueno, acorde a quien tú tenis tú este suena un poco, eh? ¿Korpikliani? Mañana que estuve ahí tan... Eh... Alcolare niñongo. <risas> es, esa es dira en vez de... Hay un Es, es dirá esos finlandeses locos. Va, es... Eh, el hubiera tal... Eh, eh, Suizarra da... Se, jarche, se pronuncia el Elveiti. el alguien un beso a los que teñen un... Me llaman ahí, la curruta ahí. Elveiti, ¿qué es? Nada, es algo de Elvete. De... Es da, Galí eh, Clásico, ¿an? Esa no du El Elvético. Bai, pero bueno, bet, bai, harra, bai. Obius, obius. <laughs> Ba bueno, tal Suizarra ba, Entzuten Sut de Sut en folk e, folk metal agite dute, ez? Ze dezikutuekin o aots guturalekin, mm -hmm. Akorde pizkat e, astunagoekin. Eta bueno, e, single berri aurkeztu dute, Rouse for Epona izenakoa, e, izenakoa e, gero bueno, entzungo duguna. Está bueno, ser esa desakego va ba, va ba, el el vet, no nada. Eh, el Vety. talde, Vety tal de, vaya, no la pronuncias tenda? Ori, el Vety. El Vety tal mola más. <susk> bueno, ser esa desakego va, ba? bueno, eh da oso, bueno, eh 2003 han sortu ziren, eh 2003 ateratzen le NPA sab, bueno, es es da kit eh arrakasta hondiek izan zuten, bainan, mm -hmm. ba, bueno, kostata, baina ba baina azkenan ba 2006 atera zuten lehen, lehen diska. E, gero Disco, beste diskografia batekin grabat e, sinatzea lortu zuten eta posbere lan ezagunena kaleratuz zuten. Mm -hmm. e, eslania. Slania. bai, Eslania eh Eta bueno, horrezkero ba Disko haiet karre rrrf, trabatzen naiz. Eh, no zen nazen diskoak eskennik hemendez hurrengoakvocation bai. Haiina zen luzea du. Evocation One the arcade Domin arcade Dominion da, eta Everything Remains As it never was. Ba Ba zi zen oso deprimenteak. Eta bestea da urta hasi... Aurtengo ama, bi mi ama biko. Bai, berria, El Betios. El Betios. Ez es que badira gustatzen zaibere izenarekin jolasten edo ez, estu, hori hori os da uzte <risa> bai imaginaziorik bat ere. <risa> bueno, aipatu eh basando zu mezela Ba, folk hori egiten dute, eta bueno, e, ba, taldekide asko dira. E... Sortzi partei dez. Sortzi dira. Gainera... Esberdinak, bai. bereziak, sanfonya ere jotzen dute. Hemen agertzen... Eta, eta jertzeri guztatu ziren puntu, puntu bat, da bastante interesantea. Ze, ze izkuntzatan abesten dute? Hori, e, bai, e, Galia, antziñako, Ga, Galiarra. Galiarra. Kasi-kasi mm -hmm. da, nola zen? E... Mm -hmm. no esaten zuten, Euskara Nondikaren etortzen zela... E... Euskara? Akeoa, edo ez dakit nolaz, e, bai, e, bueno, e, e, iparraldean hitz egiten zen, bueno, e, de, sh, teoria bat da, ez? E, ba, nore, e, frantzia iparraldean tribu batek hitz egiten zuen pixkat e, izkuntza, ez? Euskara, egin, e, e, bueno, kosa raras. Dei bagatzen ainez. Ba, hori, e, elu biet taldea, Arrauz forrepona bestiarekin Horten arruzkeztu dutela Eta horren entzungu duguna Hortxe da ba Let's do for Repona eta jugoiak pasarete o bueno videojuego jugoiak ez hain ezattendenezkeraz. Ba vídeo jokoa si os gustan los videojuegos, queridos hermanos. Ba eh, soy alguien e eh, pone e pone sertan ba Link en saldia. <gasps> Zelda videojuego <hazán> protagonista e pone. Uh -huh. Y pone. What the fuck is <laughs> internet ego <sabe>. vestida. <laughs> Yes. beldurra. Eta hori, ba, ba entzun duzu ater, no da pescador hori folk eta dezikutekin edo guturalekin, gustu, ez da kit, propuesta interesante dirutzen zait. Uh -huh. Eta bueno, era en caña. Toma. Bai. Bueno, ba Bargorka saioan ukiko dugu meta assistin. potente, potente. No, la gusta Zenerik Coriteiro. Coriteiro. Puto día. crack. Vai, día. A ver, a ver, eh fan de Metal Cracia, sobre todo Metal 16 es deitzen do Hola, bueno, holako abestiak es eh ayer, ayer, la cabecera no, no. Zer. Besti, kabezer abesti bat sartu bat duzu. Agin behar dugula. Bai, zu, metal sistein ez da. Zer, dut, metal sistein! <risa> ba, ez dakit. <risa> <risa> ah, Justin Miller! <risa> Xero hakin grabatuko duzu, zen eta grabatuko duzu. <risa> <risa> <risa> eh, bai, bai, egia zen... Paraulaak eoien... Osa, entzule bat... Eta badakigo entzu, programa batzuta entzuten duela. Eta hori egin behar diozu. Zer, ojo, oh, oh, Ez, pero igual ez dira gustatzen Kolaboratzea, bueno, nik galdetuko diot Oso ondo, aier, oso ondo, jendari Ez dut behartuko, ez dela itzi beren gainetuko dut <laughs> <laughs> <laughs> Ez dakin orde, baina Irratiko Irratiko Bai, gyrático, <laughs> bai eh, bueno, ba, egiasan Metalskistina ipatzen dugula Niko horatzen naiz, ba, maustut bat, urtekin Ba, klasean Gaudela, ba, nian Ordurak oia, ja, hazin nintzen, pixkanaka metalen Zuten, baina, bueno, zuten un eh, Tierra santa... Eta... Tierra santa, santa tierra... Bai, bai, ba, ziren klasek idade asko, entzuten zutela Slipknot, eta... Joy. Solfly, Korn... Zego gorra, dani gorraza za... Bai... Lengoan, ikusen unkaletikana... Bai, nik aldien batean, bai, bueno, izan dirik... Eta bai, eta, bueno, ba, normalean... Xeroke eskatzen dizkian abestia pixar... Et, ba, suabagoak izaten dira... Bai, Marikonadas... No? Bueno... Ez da, ez zer pertsona Gero nik sartzen nahi zela eh? Zuk, nerekin sartzen zabele? Ez ez es, es, gero esaten duzula, nik xeroke ni xero hori hitzaiten nahi nek Bai, baina ez da nene familia ah, ya, Nik claro. ez dut ba hori erresponsabilitate hori <laughs> Bere kiko Hemen dikaren, barkatu, esan nahi dut Minuto bat de silenzio Zer? Andoni McFlye <laughs> Andoni, McFlye. Ah, Andoni McFlye. Ah, McFlye. <laughs> El conquistador del fin del mundo con Len programa en botas o tencalera. <risa> Tapornak aktorean diandi bat izan <risa> <Mercedes, Andrew. risa> Bueno, Cory Taylor. Está Taylor eta Slimnot eta Slimnot. Bueno, abesti eh, gogorrenetako baina abesti ona. Before I forget. Iba, microerrori zaile. Bideon. <risa> bai, tx, askoa mugitzen dira. Temazo. Bai, osona. Gusta da eta bai, be, berezia tugu aportazion especial? Buah, ne, nere idolo berria. Bai, gure idolo berria, metalgarra searen idolo berria. Bai. Eta Juliet, sortzu urteko neska australiar Neska australiar Australia bat. Bai. Eta bere lehen alegesti abez, jarkorra ba, interneten bidez jarri du, ez? Bai. Entzun dezago mesedez? Entzun dugu, bai. Muztu da. Bukatu da. Ba hori, e, mehzadez behiratu interneten. Ba. Bai, bideoa ikusi behar e... da. Ikaragarria da. Ikaragarria da. Hora grazioso da, baina bideoa ikinda bikoitza. Ose... Ba, nola, Julietek, hainbeste maite du, ba, bere txakurra eta bere bere arraia. Eta, I love Robbie Rock <laughs> Ikaragarria, ikaragarria. Interneten bidea, mehzadez behiratu. Esa, nola izan edo bideoa? Eh, Maipa... Fer... My first hardcore song My first hardcore song Y cara agarría Eta bueno, interneten eh, Saten en una, bai, eh, lengua Bueno, hasta honeta, nil dira Gure música bai, Iturria undiena bai, Descarga directa Bai, bai No, la pirata ex ni... Bai, <risa> bai Bañanas da piratería, da cultura <risa> Bauri, bai, chidute Gengo du 72 minutos de silencio mega Megobload <laughs> bai, bueno, bueno. Egia esan penen batendu Berez su suposatzen zuna, ez? Eh? partekatze hori, baina bai. tipoa nola bizitzen Egia esan esatuen zola Oie, ez zu, bere zen eta berak nahi duen Bezera lagastatzen ja, du, ja, ja. ez zu, ja. gezaren nior Bere esatzen kono lagastatu bartendirez Ez eh? ez ez, baina Eta bueno Horiz dira la pena ematen zen edut Potoloa da, ondo jaten du <laughs> baina bueno eta azkeneko abestea ekin goaz horrein denbora gainean dugula bai, bueno. e, 36 Crazy Fist taldea ba bueno diskaberria bestatzen didea eta azken singlea ba, piskat hor e, interneten bidez e, entzuna izan dugu youtuberen bidez eskerrik asko youtube horrein dikazu zu itxi <laughs> puto FBI <laughs> eta bueno e, abestearen izena a, a ber emendekan du That. The All Night Lights. The All Night Lights. Eta beste honekin ba hori eh agur dugu, a, bueno, Zerbait zerbaitesan mar dugu. A, pues bueno, a, talde bat dela. Eh, cerix crossifist taldea. E, Alaskakoak Alaskaoak e, nume egiten dutela Eta, bueno, eh, ez dakite orden de denbora de entzun ditun, ba ez dakite pelikula soinu ban Agertzen zielako eta pixka eta mm -hmm. interesa karazian. Zait, propuesta, ba, bueno, freskoa Irutzen zait, ba, horrein numetala Ez da, ez da joela ba, bomba handirik ematen Eta, mm -hmm. bueno, ba, baditu zute Azterako la, eh, lanak, lanak <laughs> Txeko lanak, bai Ba, oso hando, ba, bueno Eta mekin agurre esan beharko dugu Bai, ba, gurtuko gara, eskerri azte batez Eskerrik asko regota agetik, eskerrik asko ariert Zuzen darit jauna MN gota agetik Zuri hander Eta, ben, nada, tonto <laughs> Eta bueno, ba hori, e, Facebooken gaudela, Metalgarrasiaren zerarekin, eh bloga dugula metalgarrasia.wordpress.com eta hor ba e, saioak eta nahi duzu jarri dezake zute. Eta bueno, ba karretean sautetenak kontuz eta hori, ba aurrengo astera arte? Bai. Ondo izan. Ayo. I'm gone You may find